Slavosovia 295 Pentru trecerea Fiilor Împărăției prin poarta Bucuriei. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta Bucuriei, ca semn că între aleșii și Sfinții tăi, ne luat și în făptura noastră, apa vie a Duhului Sfânt, cu măsura ta. Ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei la cina cea de taină, unde mana cea cerească pe masă îngerii tăi ne-au așezat și gustând-o, fețele noastre în lumină s-au schimbat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei, ca semn că sufletul nostru cel din lumină, alături de sfinții tăi, l-ai urcat și între fiii învierei luminei și împărăției, l-au așezat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei, așa cum îngerii, la nașterea fiului tău cel iubit, au cântat, ca semn că în biserica sufletului nostru, Arhiereul cel Ceresc, a intrat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei, ca semn că Sălașul cel Sfânt, slujbele, și rânduia la împărăției tale pentru noi, ca pentru ființa împărăției, ai așezat și cu îngerii tăi ne-ai învățat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei, așa cum sfinții tăi pentru noi s-au rugat și îngerii tăi la trecerea noastră prin poarta bucuriei ne-au ajutat. Aleluia slavă, Ție, Tată cereste iubim și te rugăm! Dăruiește-ne, după măsura legei iubirii, aurul cel lămurit în focul rugului rugăciunii, când văpaia iubirii tale de sânul tău ne-a apropiat. Aleluia slavă, Ție, Tată Cerest, bim iubim și te rugăm! Fă cauleiul faptelor noastre sfinte să ardă în candela sufletului nostru încetat ca să Că la tine neîntrerupt ne-am rugat. Aleluia slavă ție, Tată Celes, te iubim și te rugăm, curăță neamul nostru de negura păcatelor, pentru ca în slava ta să aibă un loc binecuvântat. Aleluia slavă ți Tată Ceresc. te iubim și te rugăm, fă să se împlinească gândul tău cel luminat, pentru care ne-ai creat și pe care dușmanii tăi să-l împiedice au încercat.